Där sitter eh, den mesta, eh, poddeltagaren, förutom ordinarie staff, Per det måste det kanske vara, jag tror vi räknar någon gång förut, men det måste vara kanske, det till och med uppåt 15 gånger snart, va? känns det som. Hur många resor har vi på från? Ja, det är ju ett gäng, 6-7. Ja. Plus, äh, Plus alla andra. Ja. Jo, men säkert ja. du går 15. Jag tänkte, in, innan vi börjar med ämnet så måste vi gå igenom dagens äh, stora snackis. Om äh, nu när det här kommer ut i etan så är det ju väldigt inaktuellt. Men äh, det hände ju just idag, presskonferensen om äh, Pavel mm. Har du sett? Yes. Har du, ja. ja, jag såg det. Ja, äh, äh, Jo, jag måste ta det, satt på jobbet. och var en, en personal som var jäkligt ivrig och sa: oh, oh, Vi måste fixa en tv, vi måste kolla. Men det var någon de som hade datan på i ett rum. Så vi satte och kollade på den. Och så när de sa att det var en mostigäng som hette bara en minut. Ja. Och så liksom att det hade lagts ner för sökningen. För att han var död. Och, och vilket antiklimax var det som sa. Och då kom, jag, då kom jag på ett annat antiklimax Som man kunde jämföra med det var eh, När jag låg i lumpen 83 var jag inne i första svängen Då hade vi laddat upp För då skulle ju Lillen Eklund gå mot, eh, mot Frank Brun Om, om EM-titeln i boxning var mm. Då vi hade vi ihåg ladda upp med chips och läsk Och satte, satte ner Det var ett tv-rum Men sen sen sig efterhand Nej, jag tror... Ja, ja, vi, ja. vi hade inte sett det eller vi visste ja. ingenting. Men alltså, det var ju över på... Var andra ronden? Ja, Kans, ja. Max, kanske, Max 3 Ja, nej, andra, ja. Max. Ja. Ja. Det var, där, jag, jag, jag, jag var i, i Uppsala. Vi hade också laddat hela, hela eftermiddagen. Ja. Lille veck. Och sen så, så skulle man... Då kommer någon jävla idiot som hade liksom lyssnat på radion. Du berättade hur det gick alldeles in, innan, innan man, ja, in, ja. Ja. ja, det är ju taskigt Var det Europatitt eller? Ja, men ja. Det, var, det, var, var det, Lille, det var det Lille var ju rätt lång och Lille, men han var ju lite så här och så kom Frank Brun och och han, han var britt va? Och, mm. jävla mm. Ja, jävla musklig däffad Ja, men det var varför börjar om direkt och säger sådär det hade varit bättre att bygga upp det typ. det var det tvärtom <laughs> Det kommer långsikt, att, att du tror man skulle vara något bevindad uvis, kom ingenting. Liksom. Nej. Nej, ja, jag, jag tror... Uteslutningsmetoden. Alltså, det är... Jag läste nu en sån alltså, här Börsnotis, att han heter Hans Melander eller vad han heter, förundersökningsledaren. Där. Christer Peterson Ja, det är oklart Ja, det är en, en, ja. en oklark, ja. Att, nej, det här är inte... Det här är ju vad han jag det då. Nej, jag tycker det känns som att det, någon säger åt den här Christer Petersson att för helvete nu har vi hållit på i 34 år och kostar 600-700 miljoner se till att vi kan få stänga det här ärendet ja. för det är inget motiv det ja, motivet skulle vara att han kom från Täby och var moderat därför hatar han per definition Palme så han kan skjuta honom det var det från. Ja. Inget mordvapen det enda de liksom bygger på det är att ja han sa ju saker som alla, de flesta vittnena sa var ju ganska samstämmiga. Men han avvek. det borde jag ha han hade keps. Han hade keps. Han var han med i en det. skytteförening. Ja. Han äh, var... Jag tryck... till platsen ja, Ingen Knut. annan hade sett honom var... Nej, alltså in, inte där För enligt han själv så, så var ju han som, han var ju med jo. Vid upplivningsförsöken och, och allting Men det är ingen som kommer ihåg mm. Men är det dumt Eller smart att skjuta Springa iväg Komma tillbaka, komma tillbaka ja, Det är ju supersmart liksom. Kanske. Det visas ju både du blir blev inte dömd och han gick ju ut i tidningarna och... Direkt, för, att, för, ja. jo, för att, att polisen tog inte... Tog Vill, inte för. han till, till förhör sedan. Ja. Och det klagade jag på både tidningar tidningarna och, mm. och, och tv. Och det finns på Youtube. Mm. Ja. Klipp där han, han står och pratar. Och jag, såg, jag såg också en sån klipp på... När han, när han gjorde en rekonstruktion. Han och... Om det var... När det var Ja. Ja. Och han skulle visa hur han sprang iväg. Och han hade han, ju, han hade ju liksom frilåtsbakgrund så att han var ju snabb på att springa. Mm. Det var också ett indicium. Liksom. Mm. Nej, det kändes rätt tunt där. Men att... Och så var det död så att då behöver man inte, nej, det inte tar det till rätt gång. Det var ju perfekt upplärd. Men att... Eh, jag har ju lyssnat väldigt mycket på eh, Palmemords-podden. Mm. Och där finns ju vissa grejer eh, angående Skandiamannen... Eh, att han hade ju varit ute Han har jobbat hela, hela kvällen Och stämplade ut 23.20 Mordet skulle vara 23.21 mm. Men stämpelklockan stämde ju inte Det var 23.19 egentligen han gick ut. Mm. Och att han hade sagt att han hade jobbat hela kvällen Men det hade han inte gjort Utan han hade ju varit Det var en, mm. en vakt Där som På Skandia Som hade, hade sett att han hade gått ut Runt nio tider mm. Sen var det också att det var ett larm som hade gått till en bakdörr som ingen, mm. ingen kollade upp. Som stämde hyfsat överens med, med, med tiden. Sen hade han ju varit ringt efter och sagt att polisen ville veta exakt vilken tid det hade gått ut. Men det där hade de ju inte frågat än. ja Och då ville han få, liksom, få det bekräftat att det var 23.20. Istället för 23. Det, det hade då, då hade han sagt att polisen vill veta polisen vill, Men det hade de inte, de hade ja. inte ens kommit dit Det var lite misstänkt Det var rätt tunt Det hade ju knappast gått till <går> rätt igång Om man hade levt Ja, ja det, det tycker jag Nej, ja, men alltså, om det hade varit färskt Han var ja, 52 då Då skulle han vara 86 nu då. Ja. 52 mm. ja. Jag tänkte, jo För... På kära podlyssna skala så pratade vi en gång i din om palmemordet. Vi kanske inte alls med huvuden, än, men vi pratade om det. Ja. Och eh, då sa ja. jag att jag tror det är, är mördaren. Då sa jag skandemanden. Ja. Och det var. Ja. Du borde få det det 50, min det min var, min var väldigt långt tillbaka. Det var lite runt 88. Det var det de då sa. Ja. Liksom Nej, det, det, det kunde jag vara några, något då. Eh, jo, bara en sak, kommer du ihåg? Om vi backar tillbaka till Lille Neklund, Vad hette han som han gick Många matcher I Sverige Ja, i Sverige Det var Roger Andersson Bra Linnéa Alltså Och klubb Lille var han från Jävla Från tiden tog honom Och var stor i Sverige Det var ju väldigt Jag minns inte så sporten Det var väl Råger Andersson Väldigt Anders Lille och Roger Andersson jag tror, det, det säger bara Boomers som, som kan att det, att det är Andersson. Ja. Och, och sportutbudet. Ja. Det, ja, ska vi gå in på huvudämnet? Det är Inte därför vi är här. Nej. <laughs> och huvudämnet som vi låter fram var Disco Twice. Ja. Vad har vi om? Vad har vi på, <laughs> vad har vi <laughs> vad har vi på Disco Twice? Ja. Jag tänkte först, i är något, något åren, så minns jag att de öppnar ju först något Disco... Som låg... Om man gick rätt, Storgatan rätt ner. Är det gågatan, nej. Jo. Ja, men det är det gamla tullhuset. Ja, men... Det var ju ett disk jag... Sen har det varit i Cecilia. Jo, så men... Det. jo men alltså innan. Ja. Man gick Storgatan ner. Ja. Och så gick man förbi torget. Och så gick man förbi där man svängde ner till Forsbergs Vägen gatan efter det, där, där låg någon bingo-lokal. Och jag tror att där var det först nå någonting. Ja, det är... Jag kommer inte ihåg vad det hette, eller jag, jag, jag var aldrig... Jag var för... Men Disco Twice, var det i Cecilias? Nej, det var i det här gamla tullhuset, så du, du gick, gick runt lite såg Det såg som en liten skokartong som låg ja. där nere på andra sidan, vad är nu heter, vägen som går... Ja, men Cecilias stod i hörnet där, Ja. men uh, Twice låg lite längre ner. Ja, på, på andra sidan. På andra sidan? Ja, så. Alltså, Nej. Här, här kommer du ner, här har vi vattnet. Och här har den här vägen som går mot mot Det kan, alltså, kanske, kanske rita en karta senare? Det kan visa kan visa. Någon finns det finns Så här. Finns huset kvar? Nej, det tror jag inte. Uh -huh. Tror du det låg i Nej, då hade jag flyttat. Eller rev dem. Nu är ju spekulationerna i full blom som det brukar vara. När... Nu ska vi leda det här i bevis? Där är jag nu någonstans. Det är bra här. <laughs> mm. är det Eller jag heter det? Arenan. Då ska vi se. Där är det väl då. Och så går det. Victoria det Victoria Esplanade, eller Strandgatan. Strandgatan var jag tänkt. Då ja. låg. Vad fan kan det vara det? Då, då låg... Det här är ju Cecilia så. Eller? Nej, det... Cecilia säger här. Det är där gula. Eller vad? Det låg här, på den sidan. Cecilia stod längst ner på Victoria Esplanade. Ja, just det är Innan... det. Ja, det är ja, ovanför. Så det var ju gamla, jag vet jag. HG Selin eller vad fan är för fan. Men... Vad var det arenan? Ja, det fanns ju inte då. Nej, men på kortet här. Ja, då ligger ju... Här låg ju Cecilie. Jag har fortfarande att låg där, på ovanse. Nej, det låg på nederse. Ja, okej. Och då låg... Jag tror att det är Nygatan... Ja, det måste vara där huset. Det finns kvar. Här kvar det. Okej. Okay. De hade eh, auktionsverket sen, Ja, vi får lita ja. på dig. Du kan det där. Ja, jag skrev ju en artikel om, om denar när de Hur gjorde du? <laughs> ungdoms sitter... Ungdomsredaktion. Vilket år var det? Jag gick... Jag gick nog i. Det här var nog. Slut av 70-talet. Nej, nej, det var 80-talet. Det var. i 80 skulle jag tro det var. Ja. ja. Jag tror det var 81. Mm. 81. Och då var det på fredagar så var det för de upp till. Eller över 18. Mm på lördagar, för de är väl 20. Jag har vi. Eh, jag googlade och hittade en liten tråd på, på Facebook. Örnsköldsvig, bilder från förr och nu. Mm. Tyvärr ingen bild, men det... det <laughs> bilder från förr och nu, tyvärr ingen bild. <laughs> ja. Det var en som frågade om eh, Disco <laughs> Twice. Ja. Och då är det jag som skriver, om jag minns rätt så var Disco Twice nummer två kommer kommersiell typ i Strax innan fanns ett disco i typlokalen där Nolanders skor är idag. Det, det vet inte jag om det. Är. Och så har jag som svarar tror det heter Fantasy, låg i källaren. Och det hette visst, Fantasy heter det, Disco. Och jag tror att, att det var där, eller när FV, tror jag hade någon bingo. Just där... Och så som skriver Diskoteket under Norlanders skor Hette mycket riktigt fantasy Och det var samma gäng som startade Disco Twice Eftersom det var det andra Diskoteket Ja mm. mm. Jag trodde att det var Disco Twice I och med att det var För det var både fredag Ja. Mm. Därför tänkte jag att det var Twice och att det var två gånger bra eh, Som i början av 80-talet Bytte namn till Strandpaviljongen kan jag 80-tal redan? Mm. Ja, men då, Innan ja, då, det, var, det tragiskt det lades ner någon gång, 83-84. Där hade jag Jag flyttade, jag flytt, flyttade väl 81... Ja, okay. 82, 82, 82, 82 flyttade ja, så, Men, ja. men då, det, det var ju liksom första året som det var, då gick man på twice. Ja. Alltså, så det där. Jag se, när, när kunde det vara då? då? var det 81-82. 80-82 Ja, 80, 80, 80. Jag, jag, 80 82. ja jag, 81 ryckte jag in i lumpen För att oh. Veda spelar ju på twice en gång Ja, det gjorde du det det. Det. Då var inte jag med tror jag Ja, det? Du var med då för jag vet bara att du var med på En, en spelning och du var du inte med Och det var, då låg det i lumpen och jag, Jerry Ja, det var för att man till Jerry Williams spelade bas, bas på mm. På Kivoren Vilket de gjorde ändå oh. <laughs> Jaha Uh, och jag hade ju tänkt att För jag har ju alla dator på spelningen Men det glömde det bort Det jag minns i alla fall det var att Vi repade på, på turkan då mm. Och så var vi Vi var I samma samma Rummet till så repade vi bröderna Och tror jag först Vi måste nysta ha för att Vi kände ju inte dem jag måste vara bland de första gången vi var på Turkiet, så träffade vi Lella. Och de skulle ner på TWICE. Mm. Och det var ju som jättestort att vi skulle spela. Och, och så kom man, och han att ha vinkat mig från scenen. Man Johan, mm. vink och han hade, jag vet inte hur man vinkar här. Jag var jätteglad. Och de skulle bli lika glada nu. Och men gör ja, att det där skäret, det var väldigt mörkt inne på TWICE. Och jag har inte så mycket. Stort att spela på TWICE. Kanske är den största mm. spelet. Ni stod på den där scenen framför den skånen Ja, och som jag, om jag inte missminner så hade de gjort, byggt upp ett av med ställt en massa bord. Och så låg någon matta över och där var trumpodiet Just det. jag minns att jag, jag satt. Väldigt för, för jag för mig att det var ett räcke framför. Ja. För det var en liten scen sådär. Ja, och så var det ett räcke ja. framför. Och då för att komma upp. Och jag minns jag satt nästan med huvudet i, i traken. Och man är klar det lite grann. Hur stort var det? Twice. Jag tänker att det så ungefär som debaser slussen men det... Nej, det kändes mindre. Det var, man kom in och sen så hade du dansgolvet som inte var särskilt stort. Och så hade du den där scenen som, som är stod på där tills disk, klocken stod. Sen kunde man gå lite grann... Till vänster om scenen så kommer man in i ett annat rum bakom. Vad var det i det rummet då? Det var... det var Toalett. Jag toalett... toalett... får man, man att man kommer in... Nej, var till vänster. När du, är, om du hade danskolvet Nu Om du kommer in så var det danskolvet här. var toaletterna här. Aj. Och så sen så kom man in i ett rum. Jag tror att det var bara bord och ström. får man att man kom in och svarade som en liten korridor först. Ja, tills du... Tills man kommer in till typ. kom ja. ja. ah, en exactly. Där man köade. Köra, ja. alltså. eh. Jag kommer inte då var i garderoben. Det vara till höger när man kom in där. Ja, det tror Det känns mm. Var du där någon gång? En gång. <tos> jag vet, jag tänkte det kom. Och jag vet inte om det var 82 eller 81. Men vi... det här är ju pinsamt men skit. Det var från 15, va? Nej, från 18. Det var från 18 ja. Och 20 på lördagen. Mhm. Mm Bagg och jag och Valle brukar ju stå och då gick vi åtta här så. stå och kolla på bussen som gick från Kroksta ner till, till, eller till stan där det satte folk som festar på den här så. Nej men vänta, där måste det vara 80. Åt... Ja men i början av 80. Åt... 80 måste det vara, för jag, jag gick på gymnasiet och jag tror, att, jag tror att de öppnade på våren när jag gick i tvåan. Ja, men... och, och det måste... Och det blir då... riktigt 81... Vad gör jag till det igen? 80. 80... Ja, men det här var 81, kanske. Ja, våren, våren 81 ja. Och så sen... Nej, 80, våren 80. Och då 80. kollar vi på dem som festade där och skulle vidare. Då stod vi med cyklar. <laughs> det var första. Och så... de för... bara, oj, nu, nu, nu satt de här som festade och åkte in till stan. Det var första steget. Och så sen en gång i 82... Då skulle bestämde jag och jag skulle åka till Disco och Då cyklade vi ner och båda hade läderslipsar. <laughs> så gick vi in och alltså, drack ingenting. Det var ju De vad, 15 vi har... år. Nej, har... men alltså jag hade inte förfästat. Tunna. Tunna läderslipsar. <laughs> ja, ja. ja det hade ju tider också. Ja. ja det var väl den veman. Men det var, det var ena gången jag var där tror jag. Men det var jävligt stort att komma in på Disco mm. Men för det var ju 18 år sedan mm. så var ju. Yeah. Nej, för jag var inte 20 när, när det öppnade, så det måste vara i våren 81, för jag skulle, jag skulle fylla 19. Men, och då ville jag ju gärna komma in på dagar också, så då fick man skriva snällt. Och, och så fick jag liksom säga, ja, men du kunde... Och jag åt, stod på listan och så... så. att det dunkade Don't You Want Me med Human mm. Men den kom 82. Ja, men den var 82 mm. den här igen, ja. ja, ja. Nej, men sen, sen var det ju... Det, och det här var på vår, det var typ runt Valborg, tror jag, 80. Så att det där tog över hela folkparksäsongen, folkpark liksom. för det var ju nytt och det var ju, liksom, man, där, där var ju, skulle man ju vara. All, ja, men det ja. Men nästa år när folkparkssäsongen kom, då var det liksom, för det, det var Det var, liksom ett år som det flög lite mm. Okej. Okay. Sen Intressant. Men sen efter det, var det torget som gällde då? Ja, ja torget fanns ju. Men... Ja, men det måste det. Ja, torget har jag varit mycket med på de man har festat. Men så när väl? Ja, men det kom ju efteråt. Kommer det efteråt, ja. ja. Efter torget. Jag ja, det gjorde det. Sen hade det ju... Då hade du något annat än torget. Då hade... Stappt var ju mycket då. Det var på då. Och där var jag och Stefan. Men det är den där ni På. När vi skulle inreda min. Jag hade flyttat in i järnvägen. Du kan ju ha, jag hade flyttat in, där hade ju ingenting Det var liksom Vi fick in i våra svarta kostymer så fick vi in liksom. Jag minns särskilt ett krydställe, ett helt jävla krydställe det är inte det vi vill. Tre, tre vänner uppe i restaurangen ju mer. Jag tror att vi fick med oss en, en sån här en tillbringare i plast också. Ja. ja jag minns det. Här. Det var ett, ett så här rött bettsat kryddställe. för rött ställ. Åtta stycken kryddburkar. Ja, ja, krydburkar. ja, Det är liksom... Perfekt. Uh, twice så kommer jag också att eller twice känns mest som bara jag minns inte att man var där alltså på vår. Det var någon sån här någon skolfest som var där, man gick på Nora. Mm. Eh, ja. men men det är det enda vårminnet jag sen all, resten var bara liksom det var bara vinter det var kyla. Det var en kanske var då jag upptäckte att jag gillade whisky. Det var en en och vi var där och så gick man ut... Man drack ju allting som folk gör. Så var någon som sträckte fram en flaska och tänkte perfekt, det här är ju mm. antingen renat. Jag tror att det säkert att det var något groggaktigt för de som färgat. Och så var det rätt brusade in att Man tog en, en stor krunk och så var det whisky. Och det var där och Det blev ungefär som, som din jägare ja. ja. Sen minns jag också det kunde jag ha varit 83. För den, då. Det där var året när, när jag gick ut gymnasiet. Ja. 81 gick jag ut gymnasiet då ska räkningen öppna mot är det du vill säga? men jag tänkte du var du var ju eh, var det 17 när du öppnade. Vi kanske var liksom den våren då för du var väl 18 då. Eller det skulle fylla 18 i alla fall. Ja, och jag 80 och halvåtelsen, men det var åt jag var där. Och så 83 kanske det blev strampavjong. Ja, då hade jag liksom släppt. Ja, men den. just det för det, jag vet inte när det heter strampavjong. Jag har ingen av, det var ju bara samma ställe. Jo, jag minns en gång, Det kunde jag vara på strandpaviljongen. Men när jag bodde i Järve, då var vi aldrig nere på Twice. Nej. Då, då, var, då var det dött liksom. Och, och det var ju 82. Då Jo, men jag minns i alla fall en gång att vi var där. För då de tog dit vissa band ibland. Och eh, jag såg ju eh, Snowstorm. Mm. Mm -hmm. Såg jag på, på Twice. Och det tror jag berättade om för Efter sommarnatts. Där. Oh. Mm. Och då spelade de. Och det var väl lite Göteborgsband. Oh. Oh. För att sången hade ljus krulligt lite här. Ingen långtår. Till lite tid liksom. så. Oh. Och så hade han med ögon. Lite i en hanter. Man i Och så var det någon som slängde upp ett ägg i huvudet på honom. <laughs> och så fäller han den, den klassiska kommentaren att ett ägg till. Och vi slutar spela. Det är som att, ja, ett ägg, det är helt okej okay, att ni slänger ja, okay. mig i skallen. Men två ägg, <laughs> det är en gräns. Tydlig gräns. Ja, väldigt spesig. Och det men. ingen som gjorde det? Som slängde det mm. till. <laughs> men det är också roligt. Vem var vem var som har tagit med sig ett, ett ägg? Låt som Lella. <laughs> <laughs> Nej, han, han skulle inte ha gjort det. Inte den. Mm. Lilpelle det <laughs> Lil <Pelle>, kanske. <laughs> Lilpelle pällig tycker jag, jag har gjort det. Vi var med bröderna? Ja. Ja. ja, det var. Ja, ja det var det. Mm. Av basist. Senare upplagan av bröderna. Ja. Vad har man med på? på vad, har vi, vad har vi med på? ska vi ta en kaffe och, och appenera? Ja. Vi knyter ihop säcken här på det ska twice. <laughs> har vi, vi tömt allting? Nej, jag, jag mm. minns. Jag minns, jag, minns, jag, minns jag, jag minns ju väldigt mycket. Alltså, det här, här hypen kring den när det öppnade, när det var liksom färdigbyggt. Och jag, gjorde, jag var där och gjorde ett reportage första dagen innan och sa att jag tog lite bilder på invigningsskälen. Men sen var jag där alltid. Kanske både i Minns inte. Det var ju. Vad hette han? han det var, var som drev överhuvudtaget. Mm. Var det Georgias? Nej, det är nej, var, var Cecilia. stefan hette Stefan. Nej. Mm. Han var i alla fall äldre än vad vi var. Men sen... Ja, den här då, då, tog var inte inblandad. Nej. nej. Det var ju... ju uh, Diskort på Norda. Jajaja. Ja. Mm. Far och såg. Ja. Uh, nej, det, är det, nej, den, det var Hacke var. som hade far Why not? Why not? <laughs> Men... Och då jobbade jag <coughs> på tredag, lördag, söndag på... på Roma-gred. roma eller NK. Ah, okay. jag ja, och då, jag blandade ihop. Brukar du gå dit efteråt? Alltså. Ja, då stängde jag ju där. Klockan nio fick jag stänga. Och så var det, då drog man i sig en vinare som man städade. Och så hade man en där på en the road också, på väggen ner dit. Här. För att det, de, det såld, långa ja, de sålde ju liksom inte där nere, så att det var... Och jag kunde inte gå så, på något... Såldade de inte det? Nej, de hade, de hade ju bara läsk och sånt där inne. Jaha. Och kaffe. Två vinar alltså? Två vinar, liksom. Började klockan nio. Låser dörren, korkar upp fram en diskret och så hade Kjell sagt att eh, häll ut vattnet på golvet, låt det liksom jobba, jobba i några minuter. Så då han man liksom... Vad fick du vin ifrån? i från då? Min källan. Alltså, fast vi... Och så sen, sen så tog man en flaska där man gick, gick ner dit. Den fick man liksom det var lite det var lite så här det på slutet så här liksom. det var lite trögt. för man kunde inte ta tomt hela in. Hur lång tid tog det där då? En halvtimme ungefär. Och då första. Och första. <laughs> vi, vi, och så sen minuter så och så kan då. jag ta en kvart och gå ner då. Jag gick ju lite långsamt. Var, var man i bra form? Var man i bra form? Var många av polarna som där? Ja, det var ju, och då var det ju olika publik fredag och lördag, det var ju liksom... Mm. Skulle man ragga så var det ju på fredag. Lördag var de ju lite eld i och så de var inte särskilt intresserade. Men då var det ju lite kul. Vilka på. var det du, du hängde med på den tiden? Ja, det... det... Var det med var är ja, det Var ni... Nej, nej, det kom ju egentligen på att vi började umgås lite grann. Det var ju, när jag ryckte in i lumpen så det var ju året efter. Okay. Det var när, alltså jag sa ju på våren där när folkpark-säsongen öppnade så började det twice gå ner och då ryckte jag in i lumpen. Och sen så var det på höj, liksom ja, det måste vara på sommarlovet där, eller so sommaren när jag låg i lumpen som, som jag började spela med Veda. Och det var ju åt det. Vad heter din wifi? fi uh, Det heter... Det är inte det gamla, det är något konstigt. Det är Bahnhof. Bahnhof 5G. Ja, det är inne. Det var inte nytt något nytt. Nej. Det var min... Det var liksom att, sen har jag ett minne av att jag någon gång Baden som stod och buffade på mig bakifrån helvetet helvete så vände jag om och så var det Billy Jainberg. han var garvade åt mig, han var liksom... kände sig som om han var en meter längre. Han var stor som fan Billy Jainberg. Jainberg, ja. ja och liksom hade tryckt om sig att han muckar man inte mer. Mm. Och när någon står och du håller på liksom, armbåget så vände vänder mig om och tittar liksom rakt in i bröstet på honom. Ja, vad heter det? Var... Jag hängde inte med dig där. Stod i kö, Ja, jag skulle in där på, på Twice. Det var... När han bara skrattade så att jag, jag var lite rädd den, den kvällen jag tänkte att han kanske kan göra Men det var lördag. Det kanske var ja. Han måste göra bra mycket heller. Ja, man han ju Kile som kickar med någon stolthet, det jag säga också. Ja, men det är ju Jag hittade en, en rolig grej jag sökte. Eh, en, en, jag vet inte vem som spelar, men det kunde ju vara den här Dick Gustafsson. Mm. Mm. och så hittade jag här äh, från... Dick från Tikostasson jag har fått lite kontakt med jan Han brukar han är sälj han jobbar väl på Gröns. Ja det känner igen. Och, och säljare och låt jobba på i tryckeriet. Och det är inte han som tar de här korten på Lagton i Jättenäslund. Ja, och som jag har fått så. Så, han, Dick, han, Jag tycker han, jag känner igen honom. Jag brukar ringa ringa Vad är det varit nära här de liksom brukar gå ut och checkade lunch. Nu är det säkert en fem år sedan. jag googlar här och hittade en en ljudfil faktiskt från mars den 21 mars 1980. Disco twice, orsaksvik. <laughs> men, men det är väl inget det är väl inget är det säg bara bara Men han skriver så här. Men det måste vara när av de mottaner ungefär. Ja, kanske. This is a recording I made of a DJ set at Disco Twicenors week back in uh, 1980. Hard to believe it's more than 40 years. Uh, Audit system sounded very well in the club and that took some 500 people. Kan det vara så mycket? Och då tänker jag alltså, jag minns när vi hade studion. Som var som liksom en gammal biograf för mig. Jag tror det var lite mer än 200. 300 tog, ja. tog vi där. 500 mm. ja, tror jag att han har det Nej, ut. det var väl det kanske... Som, sometimes a few more. A few beers. Jag räknade om att den stod utanför också. Vi ja. kan se bara om. Men det var ju rätt... Det, var ju rätt... Mm. det kan vara så där... vi hade varit kul att det, lite... Ja, wow. det här. Den, här. Mm. Den är här. Det är en svensk. Mikaelik en uh -huh. Mikaelikvård. Mikaelikvård. Vad heter det då? Attentatage top. Nej, det här är... Age Danger. Dancing. Dancing on the Edge of Danger. Manda or del nuevo tampoco. ¿Sabes? ¿Vides? Oye. Is not the You looking Max Martin va? Ah, brodit. Där han var Lasse Ryen. Och så tog vi namnet. Fan, nu ska vi öppna en skivaraffär som heter The Beat Goes On. Jaha. Ja, har vi tömt allting på, på Disco Twice? Lasse Beat. Det finns nog mycket på ja. ja men vi, vi har väl fått med lite historia ja. och lite... Det var fint att höra att ni hade där. Dör. Det hade jag ju glömt bort. Men du var bara en av tre som visste. <laughs> Vi spelar på många ställen faktiskt i, Ja men jag var på jag var ju på flera konserter sex på olika ställen. Men det som var du sa det måste jag var det störst men det största ändå det var när vi spelar på på Barnens dag. Det minns jag. så skulle vi ha något intro med från Gandhi. Ja. Sen skulle bara filmen, pum, pum, in, in pum bum pum, pum, pum. Och så kommer ut. Och så blåses det kastensarpet Serpentin Och då ska senarpet dy ut. Men Hethl barnens stad var ju stort. Ja, det var det. Det var ju... Då samlas hela Öviks kommuns ungdomar. Ja. Det, det gjorde de ju på Twice också. Det var, ju liksom ja. det, här, det var ju det som var rätt charmigt med en liten stad. Att mm. Man visste på fredag och lördag är, är, är, är folk sitter de inte hemma och hittar så, så är de där nere. Ja. Antingen går de in eller också, så står de där det. Ja. Men, men just det, det kommer jag på också. Att jag tror att det var också det som hände där efter som tog lite knicken på på på Twice där. Det var att det, det kom ju ett nytt fenomen. Video. Video. Som, som, liksom det var mm. videokvällar var det en stark konkurrent till, till att stå mm. där och frysa mm. eller hända ingenting eller gå in och det var mm. inga som man ville umgås som hade gått in eller och sånt där. Det var... Mm. En annan viktig sak som man tänker på ändå... De hade ju inte fullständiga rättigheter. De ju, de hade, nej, de hade ju inga rättigheter. Ja, så alltså, de hade ju kaffe och läsk och... Ja, men det var, det var ju inget... Nej. nej. Nej, det var ju därför man var tvungen att göra som jag sa. De hade stängt låstdörren mm. och... Ja, ja. Det skulle ju räcka hela kvällen. Få vinar inte mycket när... Nej. På, på, på firat, de stängde väl ett. Eller två det yeah, okay. mm. mm. Ja, mm. när vi stänger vi lådan. Ja, har mm. ja, vi varit i memory lane. Och vad vad nästa <laughs> vad nästa program handlar om det är det är något helt annat. <skratt> ja. Vi tackar. Okej, okay, tack väl.